то голос кажана. Щось запускає серце в шаленому ритмі, і воно починає стрімкий біг. Хвиля незрозумілих змішаних почуттів накриває її з головою. Вона мовчить, не знаючи, що сказати. Побачити його тут, Аліна не сподівалася. Чи сподівалася? Ось, що мав на увазі Данила, говорячи, тобі не буде нудно. Привіт, Алінко, глинуть повторно слова. На цей раз вона бачить, що людина звелася на ноги і простує до неї. Дівчина наполохано робить кілька кроків у бік дверей. Плямо засвітленого коридору падає на хлопця, який стоїть саме в центрі тієї плями. Кажан ніби трішки змінився. Чи то від світла, чи від тіней, які створює світло його обличчя здається надто блідим, очі ще темнішими. Не тікай, будь ласка. Якщо вирішиш піти, йди, я тебе не затримую, не маю права. Лишень вислухай можливо, я заслуговую на таке ставлення для тебе я покруч, почвара, твої слова. Але я також людина. Як і ти, хай наполовину, але людина Дякую тобі за Марту Майже пошепки вичавлює себе Аліна Якби не ти, то В неї бракує слів, вона не знає, що сказати Кажан продовжує Хоча б один танець ти можеш мені подарувати? Аліна ствердно киває головою Що ж, хоча б за те, що врятував Марту Танець він заслужив Один танець Вона потанцює і піде Він підходить до плеєра Ставляє туди диск і вмикає музику у стіни квартири вриваються ніжні слова, заплетені в мережеву музики. Коли до губ твоїх лишається півподиху, коли до губ твоїх лишається півкроку, зіниці твої виткані із подиву, в очах у тебе синю і широко. Він підходить до неї, простягає руку, запрошує до танцю. Аліна киває ледь помітно головою. Кладе свою праву руку в його, лівою торкається чоловічого плеча. Ніби легкий вітерець обдає її долоню. Вони стоять в центрі прямо від світла, що падає із коридору. Дві тіні посеред світлого острівця. Вона відчуває його запах, ніби зітканий серпанку тривоги, ніби страх за тим, чого ладен не втримати і що є найдорожчим для тебе. Блість заповзає в кожну клітинку її тіла. Аліна відчуває, як її волосся торкається його губ, як ледь помітно тримтить рука хлопця, ніжно, трішки засильно, стискаючи її долоню. Мелодія піднімається вгору, кружляючи над головами. Слова маривом опускаються на підлогу, на руки, на плечі, застрибують у душу. Що це з нею? Вирва? Чортори. Вона виборситися вже не в силі відчувається. Але чи так вона і хоче на ту примарну волю? З цього полону такого солодкого полону. Аліна підводить нахилену голову, Аліна підводить нахилену голову. Губи кажена, рухаються в такт пісні. Зіниці твої виткані із подиву. В очах у тебе синю і широко. Погляди зустрічаються, і вона вже не в силі відвести свої очі від його очей. Там цілий світ, глибокий, безкрайній, і там сутінки, які затуляють той світ завісою гробиною ночі. З тих очей тече тепло, лється сяйво. Аліна відчуває, як воно топить кригу, яка вгризлася непорозумінням в її серце. Дерева на її картині, які засипані снігом, дочекались весни. А чорний птах по вік твоїх здіймається і впевненість мою кудись відмає. Неступленим півкроку залишається, півподиху у горлі застрягає, шепоче на вухо хлопець. Вони танцюють посеред планети, на якій зовсім не залишилося людей. Чи, може, ніколи й не було? Ця планета належить тільки їм. Аліна розмалює її у свої барви колір зінець землі і очей неба. Червона троянда розпускає свої пелюстки. До губ твоїх лишається півподиху, до губ твоїх лишається півкроку. Тисячу сонць вибухають яскравим світлом у Всесвіті. Це народжуються над нові зірки. Тисячі сонць розкочують брижі по її тілі, котячи дев'ятим валом хвилі чуттєвості до спралих губ. Терпке бажання вмерти від щастя, несамовите бажання жити вічно і пити добистями, пити цю воду, Живу в воду пізнання. Усі застороги відкинуто. Всі мости спалено. Поля всі перейдено. Бо вона на вершині світу. Бо та вершина і є коханням. Поцілунок. Аліна розуміє, що немає більше її, і його вже нема. Є тільки він і вона, як одне ціле. Одне. Сходить сонце. Воно ніби боязко спочатку невпевнено визирає за горизонту. Сходить сонце. Сидять, притулившись одне до одного. Мовчки Слухають, стукіт сердець. Аліна поклала голову на плече юнака. Він майже не дихає, боїться сполохати того метелика, який у нього на плечі. Алінко, я тебе кохаю, шепочуть губи. Я кохаю тебе, Алінко, кохаю. З того першого дня і до скону. І що сонцю до хмар, дмухне вітровій, зжене хмари, розвіє розкидає віялом по небі, сходить сонце. Кажан стискає Аліни на долоні у своїй руці, підбирає промінчики слів, загублені, розсипані у небі, збирає докупи у жмут. Я готовий заради тебе на все, на все, Алінко. Кохана, навіть померти. Готовий зректися того, хто сидить у мені, назавжди. Присягаю всім, що є у мене, присягаю своїм життям. Якщо буде нагода, не замислюючись, зречуся свого дводушництва. Кохання – це сонце. Народжена нова зірка, наднова. Сонце починає свою впевнену ходу небом. Внизу зелені вишиванки лісів, ланів, різнобарв'я трав, блакить води. Стежками-мережками збігають додолу сонячні промінці, ніжно пестячи ту вишивку весь білий світ. Я тобі вірю, промовляє Аліна, я вірю тобі, бо кохання – то сонце.